Ja, vi har fått en rekke ulike spørsmål å svare på. Um, noen som går på hvordan vi vil beskrive kulturpolitikken til våre egne aviser og vår egen litteraturdekning, uh, og det politiske ved vår redaktørgjerning. Uh, vi har fått til seg noen karakteristikker av våre egne aviser, og så har vi fått spørsmål om såvel poesiens politiske funksjoner, som om lesninger av det politiske litteraturen generelt, om noen bøker blir lest mer politisk enn andre, og så videre. Eh, det er veldig mange spørsmål på en gang så jeg vil eh, si at jeg skal begynne med å snakke om kulturdekning først, litteraturdekning og dens eventuelle politiske sider eh, i og med at poesien er en del av eh, litteraturen og ikke noe særtilfelle, så tror jeg mye av det generelle gjelder også for poesidekningen eh, så kommer jeg til det, poli det politiske i litteraturen etter hvert, og så mer spesifikt til poesien til slutt, selv om poesien også blir med underveis for det første, det politiske i helt konkret forstand. Hva slags aviser er Morgenblad? Klassekampen er venstresidens avis, står det utenpå, mens Morgenblad ikke har en partipolitisk tilhørighet. På 90-tallet stod det på forsiden av avisen, kultur- og kommentaravis uavhengig av politiske interesser. Det kunde det kanskje stått i dag også. Avisens politiske kommer ut, meninger kommer til uttrykk i leder, men ellers... Tenker avisen på sig selv som en meningsliberal avis, der man ønsker ett mangfold av meninger utover lederen. Følgelig så finns det altså ingen partipolitiske eller lignende ytteresett politiske føringer for kulturdekningen. Det som, er, det som derimot er spesielt for denne avisen, og som er uttalt som en selvforståelse innad, det er at hele avisen regner sig som en kulturavis og det snakker om å kulturisere resten av stoffet. Det mest typiske eksempelet er at vi har spalten en nyhetspoesi, som høres veldig likt ut som den som akkurat ble snakket om her, tidsdikter, som står i samfunnsseksjonen, ikke i kulturseksjonen. Og her blir poeter invitert til å bruke dikt til å kommentere samfunnet, altså en form for leilighetsdiktning. Poetene gör selvfølgelig dette i den formen de ønsker selv, men vignetten er nyhetspoesi. Så det er altså med tanke på at man ska kommentere noe som er i nyhetsbildet. Og når Målenblad skrev om årets statsbudsjett, så var det under overskriften budsjettpoetika. Det var med utgangspunkt i at taler, når du ser dem satt opp, når, du, når vi får dem i pressen, så er de satt opp med linjedeling, sånn at de ser ut som dikt. Og den økonomiske kommentatoren i Morgenblad tok utgangspunkt i dette her, og sammenlignet med Homeriske Epos. På ideersidene så anmeldes eh, offentlige utredninger og rapporter som sakprose. Og vi kan også se ett eksempel på politisk litteraturdekning i Morgendagens Avis, den som kommer ut i morgen. Da har vi en forfatter eh, som har lest og anmeldt den rettspsykiatriske rapporten eh, om Anders Bering Breivik. Det er en person som i tillegg til å være forfatter og har mye kunskap om språk og litteratur, og så har god sjangerkunnskap om nettopp sjangeren psykiatrisk rapport. Og utgangspunktet for denne type politisk litteraturdekning er altså at tekster fra verden kan leses med et litterært blikk. Fordi litteratur og retorikk lærer oss noe om hvordan verden formidles og fortelles i språket. Men vi gjør det også andre veien. Eh, man kan bruke eh, politik til å se på kulturelle produkter. Eksempelvis anmeldte vi forrige uke Cornelius Jakkelns litterære, esuistiske bok om eh, radikaliseringsprosesser som heter och Da fikk vi Bjørn Sterk, som er ekspert på radikala i virkeligheten, ikke i litteraturen, til å den boken. Målenblad har altså ikke noe eksplisitt eh, partipolitisk plattform. Men vi må kunne si at avisen absolutt setter seg kulturpolitiske mål. Vi har fått tilsendt en beskrivelse av avisen fra Paul her, eh, som jeg nå har tenkt å diskutere i forhold til disse kulturpolitiske målene. Og beskrivelsen lider som følger. Målenblad fremstår som forpakteren av den borgerlige offentligheten i Norge, med en veldig tillit til begreper som «dannelse kvalitet». «Litteraturprofilen har likevel vært svært uklar de siste årene, den har pendlet mellom et bo for å dekke det beste, uten å artikulere noen kriterier for vad dette ska bestå av, og varslags slags funksjon det skal ha i en større samfunnsmessig sammenheng.» Ok. Hva gjelder dannelse, så må jeg si at jeg personlig føler en viss avstand til det begrepet. Det er en viss biklang av sosiologiske distinsjoner, noen som er dannet og er innenfor og opphøyd, og noen som ikke er det og som er utenfor. Hvis vi derimot setter et ut foran slik at det blir utdannelse, så blir det lettere da morgenblad opplagt retter seg mot lesere med et visst utdannelsesnivå og et visst kunnskapsnivå. Men dette med kvalitet, det stiller jeg meg fremdeles bak som det viktigste stikkordet for vår dekning. Det blir spurt her om hva slags funksjon vår litteraturdekning ska ha i en samfunnsmessig sammenheng, og det påstås at det er utydelig. Jeg mener at det viktigste målet med vår litteraturdekning er kulturpolitisk. Det er målet om å fremheve det kvalitativt beste i norsk litteratur og i norsk kultur, og slik styrke utviklingen av denne litteraturen, bidra til å heve kvaliteten gjennom kvalifisert kritikk, og formidle det beste til de relevante mottakerne av denne kunsten. Hva er så det beste som det blir spurt om här? Kan man det den ideen om kvalitet? Opplagt er det ikke en størrelse man kan definere en gang for alle, eller ut fra et en gang for alle fastsatt kriterier. Men det betyr jo heller ikke at alle forsøk på å skjelde noe bedre fra noe dårligere er fåfengte. Og i praksis gjør vi det hele tiden når vi snakker om litteratur. Selv om kvalitet ikke er en objektiv størrelse man kan fange, er den inntil subjektivt diskuterbar. O Det er den offentligge samtalen, där man søker og når fram til en god samtale om vad som er kvaliteten, så var det vi er arena for. Det er selve diskussion om kvaliteten som er på enge. det de menne er faktisk ikke er en selvföllge. I en kultur n när det faktisk finns klare antiintlektuuelle holdninger mange steder i offentligheten, de aller fleste mennesker vil se si at de tar for gitt at det er kvalitetsforskjell på en indre filet og en hamburger. Deremot så er det ikke like opplagt at alle vil være enige i at det er forskjell på et dikt av Thomas Transtrømmer og en bok av Anne Holt. Offentligheten anerkjenner uten problemer experter på astrofysikk eller medicin, men i mye mindre grad experter på kunst eller litteratur i detta inför detta perspektiva så menar jag faktiskt att det inte är kulturkonservativt men heller radikalt och insistera på att denne kompetensen eh, finns och att disse kvalitetsförskillnader kan diskuteras. De tre viktigste virkemedlen för att uppnå våra kulturpolitiska målsetningar är för det första utvalget. Vilka böcker väljer vi att fokusera på? Vi ønsker et sjangerbredde og utelukker ikke noen sjanger per definisjon, men i og med att krim är en sjanger som er godt dekt i offentligheten, og poesi ikke er det, så velger vi å fokusere på poesien framfor krimen. Vi ønsker å trykke lange og grunnige lesninger av de viktigste diktsamlingene, og vi jobber med å få tilbake en egen diktspalte med ny lyrikk i tillegg til nyhetspoesien eh, som er fremme i samfunnsseksjonen. Eh, det andre, ø, det andre virkemidlet vi har for å oppnå kvalitet er valget av skribenter. Der ønsker vi mangfold, og Målenblad er den heldige situasjonen, at vi kan tilby stor frihet formessig, og, lang, og muligheten til å skrive lange tekster. Målenblads tanker om sitt eget anmelderi kan oppsummeres i to punkter som ble av den forrige kulturredaktøren, Lena Lindgren. En, den har fagkunnskap og språklig kvalitet som utpregde kjennetegn. To vil vi skrive fra bruddflaten mellom historisk og ny kunskap. Det betyr att professorers akademiske analyser kan stå sammen med kunstnerisk eksprimerende tekster. Og at kombinasjonen er hele poenget. <tøk> Målenbladet skal trekke linjer mellom klassikere og det helt nye. Og vi dyrker sjangrene, men overskrider dem også gjerne. Det kulturpolitiske er nær knyttet til at vi også anser oss selv som et mediepolitisk alternativ. Og her kommer det formessige friheten inn, men også faktisk lengde. Det at vi tillbyr muligheten for lengre, mer komplekse resonemanger gör at det er mulig å tenke mer komplekse tanker. Og vi er også i den heldige situasjonen at Morgenblad er en avis der det er åpent for sjanger og formeksperimenter. Susanne Kristensen, som nå er i klassekampen, begynte her. Tommy Olsson har utfoldet seg her. Og vi bryter gjerne alle maler hvis noen har en god idé til hvordan de ska skrive kreativt. Vi trenger ikke å ha A4-anmeldelser hele tiden. Så kommer vi da till det politiske litteraturen. bör litteraturen leses politisk? Ja, gjerne det, men ikke for en pris. Målenblad har ikke noe prinsipp som tilsier at man verken må eller ikke må leses politisk. Vi styrer etter en litteraturforståelse og et verkbegrep som mener at alle sider av en tekst er potensielt interessante. De estetiske, kognitive, litteraturhistoriske, zoologiske, politiske, kjønnsmessige. allt kan trekkes inn. Tekst språk og kommunikasjon, og alt språk befinner seg i det menneskelige. Med en gang vi bruker vårt felles kommunikasjonsmiddel, språket, bruker vi som er bære-assosiasjoner til kjønn, til samfunn, til politikk. Vi kan ikke isolere disse betydningene i et reservat og kalle det politik og si att det finns andre tekster som er grunnleggende apolitiske. Allt kan være en relevant vinkling, og det er en enkelteskribent i møte med en text som selv velger virkesider som ska vektlegges. Kan all litteratur leses politisk? Det vet jeg ikke. Det kommer vel opp til leseren å klare å legge i det. Men vi sätter for eksempel en feminist- og litteraturforsker til å tolke det filosofiske innholdet i Anne B. Ragdes skildringer av kvinneliv på 60-tallet. Vi prøver således å, å en underholdningsroman på jakt etter filosofiske, politiske och historiske implikasjoner. Ett annet eksempel på politisk lesning er som det blir nevnt Knausgaard. Det var et interessant tilfelle. Selv har jeg ikke overhovedet vektlagt det politiske når jeg har lest boken. Så skriver Tom Egil Verven en artikel i Klasskampen där han gör det, og tvinger mig til å tenke på nytt, til å tenke over om det er noe politisk der. Og da kommer jeg frem til en politisk lesning, men en som ikke nødvendigvis bringer fram det jeg mener er styrken i verket. Eksempelet viser at hver kan lese både politisk og apolitisk, og at det kan være fruktbart å veksle men også at det politiske ikke nødvendigvis er tonørord. Det finns faktiskt tekster som ikke har sin styrke politisk. Ja, det det politiske kan tolkes som en svakhet. For mig som har jobbet mye med Knut Hamsund, så er det selvsagt. Så det er ikke snakk om å velge en gang for alle, politisk eller av politisk lesning, men et pragmatisk både og. Så fick vi tillsent ett citat fra Gunnar Berges bok Uh, hva heter den igjen? Klipp på lim? Klipp, lim, kopiere? Ja. Uh, og sitatet handler altså om poesiens stilling i dag. Der står det, poesien er forbeholdt, opplevelsen av det skjønne, vitenskapen oppdatt av sannhet, og politiken søker det felles beste. Med dagens produksjonsvilkår må dette skille avvises. Uh, ettersom sannhet og verdier i et demokratisk samfunn er et felles anleggende, kan ikke poesien nøye seg med å bare vekke en lett gjenkjennelig poetisk følelse. Ja, vi spør, har poesien endt opp som et estetiserende dingeldangel uten samfunnsmessig relevans, og poeten som en kaudevelskfallende hellig dårer, med blikket rettet et helt annet sted de samfunnsmessige produksjonsbetingelsene? Og er det derfor poesien blir behandlet som et reservat svært få for lenger forstår hvorfor må bevares? Eh, det er klart at med den så kan man vel ikke unngå å være man kan, må jo være enig med Berge i at poesien selvfølgelig ikke kan forbeholdes opplevelsene av det skjønne, og at uh, ideen om at det skjønne, sanne og det, det gode er anskilt, selvfølgelig ikke eksisterer lenger. Så der må man være enig med han. Men til men er det virkelig så sånn at man må velge mellom en politisk poesi, eller en poesi som er estetiserende dingeldangel, og poeten som en kaudevelsk helig dåre, Blir man en hellig dåre, hvis man ikke er en politisk poet? Jeg mener nei, hun vil ge stille et sånt krav til poetene. Finns finnes eh, poesi som er aktuell politisk, och som bryter gjennom lydmuren i offentligheten. Ikke minst Øyvind Rimbreids bøker, som både har tatt opp olje i Norge, finanskrisen og så videre. Men det, jeg mener at det også finnes annen god poesi, som ikke nødvendigvis trenger å leses poetisk, nei, politisk, for eksempel kan man da godt nyte Ingrid Storhåndens kjærlighetsdikt, uten å måtte si at hun er en kaudevelsk hellig dårlig, fordi det ikke er politisk. Et ämne kan da være viktig for mange, selv om de ikke nødvendigvis trenger å politisk, så den ideale fordringen til poesien kan jeg ikke være helt enig i. Uh, vi ønsker, som sagt, at poesin skal være viktig i vår avis, og vi ønsker at poetene selv skal komme til ordet. Et godt eksempel på det var en debatt mellom eh, Cornelius Jakkel og Henning Bergsvåg i vår, som tog utgangspunkt i at eh, Bergsvåg mente at han fikk for lite oppmerksomhet rundt sin diktsamling og få få anmeldelser, og skrev ett innlegg om det. Men der Cornelius Jakkel svarte med nettopp den type, vil jeg si, selvtillit på poesiens vegne som ble etterlyst. Og den debatten de hade, der de faktisk diskuterte seg mellom vad som bør være poetenes rolle i poetisk form, men det var ett typisk eksempel på selvtillit i offentligheten. Og dette er faktisk et av debattredaktørens favorittinnlegg fra hele året i avisen. Det, det er tatt med meg fra debattredaktørens kontor, og hun sa, si at vi vil ha mer og sånt. Så vi vil gjerne ha poesi, ikke bare i kulturdelen, men veldig gjerne i debattdelen. Så hvis det er Poeter her som uh, har lyst til å sende dikt til Morgenblad, så må de gjerne gjøre det. Samtidig må jeg si at vi fremdeles ikke er gode nok på lyrikk i Morgenblad. Uh, vi har klart å trykke lang og grundig lesninger av de viktigste diktsamlingene, men vi, vi sliter litt med å få nok lyrikkdekning. Dette er et ansvar som vi må ta alvorlig, og skaffe oss flere lyrikkritikere. Uh, samtidig kan jeg si at jeg ut fra egen erfaring nå, hvis jeg er for demokratisk og gir alle skribenter frihet til å velge selv, så blir det for få anmeldelser av lyrikk. Det er faktisk et større trykk på å få anmelde romaner og sakprosa, essaystikk, bland i kritikerne vi har. Og hvorfor det er på den måten, det vet jeg faktisk ikke. Men når vi ikke har enda flere debatter, ala Jakkel og Bergsvåg, så er det ikke fordi vi ikke vil ha dem, men fordi vi ikke får dem. Forholdet mellom mediene og deres publikum og aktører er gjensidig, og ikke minst i våre nisjaviser som står ganske nær leserne og aktørene. Så jeg vil slutte meg til Espen Stueland, som i et debattinnlegg i Sistevagant oppfordrer lyrikere og lyrikkeinduserte kritikere til selv å ta grep på form av offentligheten. Den er plastisk og lar seg forme. Og hvis ikke man skal ha lyrikdebatt i morgenblad, hvor skal man ha den da?